به نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين محمد ابن عبد الله ولي الصالحين وعلى اله واصحابه اجمعين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 aslih lana sha'nana kullahu wa takilna ila anfusina tarfata ayn zangu waislamu wangu ndani ya msjidi hii tukufu Allah wahifadhi na Allah atihafi sote katika dini yake na afya njema na tuponieshe maradhi yetu na wenzetu waliotangulia Allah wape makazi mema huko walipo nasi pia turuzuku mshao mwema ndani ya muda huu wa baada salati zuhur e, kwa mapenzi makubwa kwenu nini na kwa sababu ya kuonyesha upendo wetu kwenu nyinyi kwa ajili yake Allah tabarak wa taala na kuonyesha thamani kwetu sisi na kwa sababu waislamu wa, wa maeneo wa haya Allah wahifadhi na walinde wanafahamika katika sehemu mbalimbali juu ya kuitetea dini ya Allah na kuisimamia sunna na hili ni jambo ambalo mwana sunna yoyote yule anapofika katika maeneo kama haya anakuwa na hamu ya kukutana na ndugu zake waislamu wa kijiji hiki cha kenge Allah akilinde na endelee kukihifadhi na akijalie kuwa ni chenye baraka na waislamu wa naendelee kuwaongoza wale ambao hawajaruzukiwa Uislamu basi waafirike kupitia Uislamu na wao waitikie dini hii kwa sababu ndio njia sahihi itakayowapeleka katika radhi za Allah tabarak kwa taala mimi binafsi sio mgeni na nijua vizuri sana e, hapa ni nyumbani nimekuja kama mara mbili tatu Eh, nilikuwa sikujaliwa kufika kwa sababu ya muda unakuwa ni mchache ila sioni si kama ni, ni, ni busara kutumia muda mrefu sana bila kufika mara hii nikasema hapana nitafika nimezungumza na imam wetu huwa tunazungumza mara kwa mara sidhani kama inawezekana ikapita wiki hatujawasiliana Imamu abdushakur allah endelee kumuhifadhi na ampe afya njema aendelee kuisimamia dini ya Allah tabarak wa taala na wote ambao anasaidiana nao katika wazee wetu viongozi na waislamu kwa ujumla Ki ukweli tunawapenda kwa ajili ya Allah tabarak wa taala mimi nipo mwanza mnafahamu katika kituo chetu markazul imami yahya ibn ma'in kituo ambacho Ee, kipo kwa ajili ya kuihudumia sunna kwa hudumia waislamu kwa ujumla kinatoa darsa kwa watu mbalimbali mbali. na alhamdulillah tuamba Allah tبارك وتعالى bifadhi vituo vyetu kwa ujumla na nimeambatana na shekhe Abu Abdul Halim Aqidu ibn Mahmud Al Mutabazi eh ee, shey Aqidu naye sio mgeni kivyo kwa maeneo haya aliwahi kufanya da'wa wakati huwa anafundisha katolo islamic na kuwa, kwa hiyo alikuwa akifika kazinga e, na hapa kienge kwa hiyo shekha kidu pia akasema hapana siwezi kugeuza nikarudi bila kufika hapa japokuwa sababu ya safari kubwa ilikuwa ni kwenda msibani shehe Allah muhifadhi alioa katika e, mji wa nshamba pale katika kijiji cha mulela sasa pale ukweni pakao pempatikana msiba. Na kwa sababu tuna mafungamano mazuri katika jamii, mambo ambayo yanatuweka pamoja katika jamii zetu pia ni misiba. Vile vile na furaha kama za harusi na mengineyo. Kwa tukaenda kutoa pole na tukahudhuria msibani. Lakini kwa sababu sisi ni maduati. tumebeba chochote kile kidogo tulicho nacho. Tumekisoma e, kwa ajili yetu na kwa ajili ya wengine popote tunapoenda tunafanya kazi ya dawa alhamdulillah tukazunguka pale katika vituo mbalimbali katika mji wa nshamba na tukuweza kuvimaliza kutokana na ufinyo wa muda lakini baada ya pale tukaenda Bukoba mjini pia tukafanya dawa tukaonana na ndugu zetu wote hao wanakusalimieni lakini kwa sababu ziara yetu e, ni iko nyumbani katika mkoa wa kwetu, mkoa wa Kagera. Kwa hiyo bila shaka lazima tufike nyumbani. Na kwa sababu nyumbani ni Katoro, nasema tufike Katoro. Na uwezi kuzungumza Katoro ukaiacha kienge Wezi kuzungumza Katoro ukaiacha Kazinga. Wezi kuzungumza Katoro kaacha vijiji vingi ambavyo kiukweli Eh, watu wanaipenda dini na watu wanaishara na nyuso za kupendaheri na ndio maana Allah anawahifadhi yawezekana msilione hilo lakini walioko nje wanaliona na athari zinaonekana na alhamdulillah pamoja kuwa tuko mbali tunafuatilia hali za dini yetu katika miji yetu tunafahamu mara nyingi fitna za kidini, fitna za kiimani, fitna zinazotokea kwenye dini zinaanzia mijini. Kwa yanapotokea tokea tunajua tunawasiliana maimamu, mashehe walioko huko, vipi hali ya dini kwetu? Wazee wetu wanaendeleaje? Wanatuambia bado wa imara, wamethibiti, wanaimarika alhamdulillah. Kwa tunajisikia furaha tunapokuwa kule. Na wakati mwingine maimamu mashehe walioko huku mashehe zetu wanatupigia simu wanatupa kazi za kusimamia za kidini kwa sababu da'wa hii inahitaji kusaidiana na kusaidiana na kutiana, na kutiana nguvu. Kwa alhamdulillah safari yetu mpaka katoro, tumezunguka baadhi ya vijiji tumetoka Kazinga si mrefu. Tukasema tunaenda kuswaliya ad katika mji au katika mji wa Kenge tumekutana na kina Sheikh Umar pale Kazinga na wengineo alhamdulillah na hapa tukitoka vile vile tunakusudia twende Kiaka pale lakini pia tunakusudia tufike Mtukula alafu tuelekea nzia yetu mpaka Karagwe yote haya e, kiukweli ndugu zangu haya tunaona ni majukumu yetu sisi tumesomea hayo tumesoma dini hii ili tuifanyie kazi lakini tuwakikishe yule tunayeweza kumfikia wale tunaeweza kuwafikia wakanufaika na kile kidogo tulicho nacho tufike. Na alhamdulillah tuamshukuru Allah tبارك وتعالى. Naona mashemaji zangu, eh, naona wazee wangu. Kwa hiyo najisikia vizuri sana. O, eh, kaja kushaka, eh, kapata yoko na kuona wa kwanza kumfikiria anafikiria watu wake wa nyumbani. Ni mjinga ambaye anapata pesa alafu anaendeleza huko anasahau nyumbani. Mtu hata kama amejenga huko lakini ili umuone kwa maana ni yule ambaye anakuja pia anajenga wapi? Nyumbani. Kwamba huyu hii nyumba ni ya mtoto fulani, ya mtoto wetu anakaa Mwanza. Anakaa Dar es Salaam. Vile vile katika dawa Weo unaposoma dini ya Allah tabarak wa taala wazee wetu mmetusomesha mkatutuma tumeenda simninielewa e, tumeenda e, miji ya watu toka tukaenda moshi kilimanjaro tukaenda mombasa kenya huko tukavuka tukaenda saudi arabia huko tukakaa sasa lazima tulete kile hata kama tutaweka vituo sehemu nyingine lakini nyumbani hatuwezi kupasaahau. Kwa hiyo tumekuja na muda mchache, lakini pamoja na hivyo twasema hapana, lazima tufike ili wazee wetu wajue kwamba tupo. Sasa ndani ya muda huu mchache, nikiongezea na yaliyotangulia kabla sijampa ya fursa shehe, e, naomba nizungumze jambo moja kama vile ni zawadi kwenu nyinyi kwa sababu ya hizi. Hatuna zawadi zaidi ya hai ambayo tumeyabeba. Katika mambo ambayo e, mima yajibu ay'lamahu an ya al-'abd la anna Allah khalaqa al li'ibadatihi. Katika mambo ambayo ni wajibu mja wa Allah kuyajua atambue kwamba Allah ameumba waja wake kwa ajili ya nini? Simenele kwa ajili ya kumwabudu. Kwa ajili ya nini? Allah ametuleta duniani ili tumuabudu. Hilo lazima kila mmoja alijue ndo lengo letu fi imanihi wa sayabitalih liعلم صدقه في ايمانه وثباته عليه lakini mtambue Allah mja huyu atampa mtihani ili ajue ukweli wake katika ile imani alionayo Iki ndicho nataka ni wazungumzie ndugu zangu waislamu Tutafanya ibada, tumekuja kwa ajili ya ibada. Lakini mtambue Allah atatupa mitiani juu ya ibada tuliyonayo. Na Allah anatupa mitiani mbalimbali kunako hii imani. Dini hii ni ya thamani, huwezi kupewa hivi hivi bila mitiani na misukosuko. Lazima upewe kitu chochote kizuri, lazima kiwe na mitiani yake. Eh, kiwa na nini na mitiani dini ya Allah tbarak wa taala lazima uwe upate mitiani upate misuko suko uwezi katika dini ya Allah ukafaulu bila kupata mitiani mtume sallallahu alaihi wasallam ashadu an bala watu wenye mitiani mizito katika idu, katika dini ya Allah al -anbiya. Ni mitume wa Allah tabarak wa taala thumma al-amthal falanthal kisha wanaofanana nao na wanafanana nao fananao. kwenu waislam tutakiwa kuthibiti na kusimama imara katika dini ya Allah tabarak wa taala utambue utapewa mitihani msio kafikiri sunna ni kama asali utashika sunna kama vile unakula asali Utapata sunna bila kupamitiani. Tunachotakiwa ni athabath kusimama imara wa adamut talawun na kutobadilika badilika na kuwa kama kinyonga katika sunna. Na tukisimama imara kwa pamoja katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tukavumilia kwenye mitiani na Allah hatupi mitiani e, mmoja utapewa huu ukivuka unapewa mwingine kama vile mwanafunzi, anapewa mitiani tangu awali anapewa mitiani hata mwanafunzi, wachekechea, na mitiani yake maana yake nini hata muislamu mwenye imani ndogo baada atapewa mitiani juu ya hiyo imani ndogo alionayo na ndio maana unaweza muislamu haswali eh, hafungi ni muislamu ila bado anachukiwa kuna wengine wanamchukia kisa tu ni muislamu anapigwa vita kisa tu ni nani ni muislamu kwa hiyo kilo kipiga tu katika uislamu wako mitiani ya Allah tabarak wa taala utakutana nayo utakutana na misukusu ya Allah ndugu zangu wazee wangu katika mji huu katika eh, na hii na kijiji chetu hiki na mji wetu huu tusimame imara tusimame imara katika suna umri ni mfupi Safari hii tunaimaliza sote tuko kwenye safari ya kuelekea na Allah tabara kwa taala. Mazingatio sisi sikuwa kwenye sunna tu, Mazingatio tutakufa kwenye sunna. Wangapi watu walikuwa ni wa wakabadilika halafu mauti yakawakuta katika mabadiliko. Mtu alikuwa yuko kwenye dini kifo kikamkuta ameiacha dini leo halafu kifo kikamkuta huko. Mara nyingi watu wengi kwenye misikosuko ndo tunajindikana ni nani mkweli nani ni nani muongo ni nani ana sifa ya kweli ni nani ana sifa ya uongo katika sunna Allah natupa mitiani Aliflamim ahsiban nas ayatruku ay yaqulu amanna wa hum la yaftanoon wana dhani watu wataacho waseme tumeamini aliakuwa wape mitiani tutapewa mitiani kupitia pia zetu kuna wana sunna ambao kupitia afya zao, wakaacha sunna. Kuna watu wana tauhid, walisimama kwenye tauhid, Allah kupitia uchumi, wakatoka kwenye tauhid wakaenda kwenye, kwenye ushirikina. Mtume sallallahu sema, e, "Badiru bil fitana." Fanyeni alaka mazuri kabla ukuta mitiani Misko Yusbihu rajulu mu'mina anaamka asubuhi mtu ni muumini jioni ni kafir kakufuru yabiu dinahu bi'ardhin min ad-dunya anauza dini yake kwa thamani ndogo ya dunia mtu ana sunna ajapata hela akipata hela sunna na acha yumba tutapewa mitiani na tutayumbishwa usikubali kuyumba simama imara na ndio maana katika swala zetu zote wasema inas-siratu al-mustaqim Mnajulikana watu wa kwa misimamo mizuri ya dini yenu simameni vizuri simameni imara msikubali kuyumba katika sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kwa sababu ya fulani wala fulani kwa sababu tunaelekea kwa Allah tabarak wa taala kwa hiyo wazee wangu ndugu zangu kudhibiti katika kitabu cha Allah na kuthibiti katika suna ya Mtume sallallahu alaihi ni jambo la msingi sana. Wala yamna'uhu khawfu minan nas isim mtu kuishikamana na haki kuogopa watu. Akaogopa watu. Kuna watu anajua ndevu ni suna, Anashinda kuiacha kwa sababu anaogopa mkewe. Anashinda kuacha sunna kwa sababu anaogopa bosi. Kuna mtu hataki anajua kabisa mimi swala ni lazima wako waislamu leo hii katika maofisini wamebadilisha mpaka majina yao ya Kiislamu. Hataki ajulikane yeye ni Muislamu. Uwezi ukimkuta inatokea ajali wanakufa watu ishirini. Mnashindwa kujua maiti ya Kiislamu ni ipi. Hana alama hata mmoja. Sikwambi yani ya, ku, ya, ya kumtenganisha. Tunamzikaje huyo? Ni nani? Hana kitambulisho, simu zimezima, kapata ajali. Waislamu amekuja wanatafuta wenzao kwenye ile ajali wawape huduma za kidini. Tuna tunatunjem tuna, tuna nini? Hana talaa moja. Ni kwa sababu aliyumba. Alizaliwa ni Muislamu akayumbishwa na maisha. Akayumbishwa na familia, akayumbishwa na wazazi, akayumbishwa na nani? Mpaka nafika hatua mtu hawezi kusema uislamu wa wake kwa sababu ya kuyumba hajasimama imara ni kipindi ambacho mtume sallallahu alaihi wasallam ala tambueni la yamna'anna rajula isimzuie mtu haibatu nnasi kule wa ogopa watu bi bihaqqin idha alimahu aiseme haki pale atakapojua Fabaka Abu Said Abu Said Al-Khudri radiyallahu anhu sahaba akalia alipoambiwa maneno haya akasema Abu Said wallahi naapa kwa Allahu sahaba tumeona vitu vingi lakini tukaogopa mtu wa sunna mkwele alisimama alionyoka eh miongoni za watu wa ni wawazi wanaambiana ukweli wananyoshana wao ni binadamu wanakosea akikosea mtu wa sunna usimsengenye mwambie mwenzangu sunna iende hivi sisi ni wanadamu kukosea kupo hata shekhe, shekhe ni shekhe lazima kukosea anako kwa hiyo bas tunaambizana watu wa sunna kwa kumhuruamia kwa upendo kwa heshima na kumuonyesha thamani yake kwamba hapa umekosea. Tusie tusieogope kuambizana bana ndugu yangu. Eh? Kweli umetualika kwenye harusi. Ila harusi yako ina makosa. Umeweka wanawake na wanaume sehemu moja. Haifai kuwachanganya wanaume na wanawake sehemu moja ni haramu alafu hawa wanawake wnyi amevaa ovyo umetuita kwenye harusi umeleta watu wa imbe haifai kuimba hii harusi yako ni jembo laheri lakini imejaa mambo ya haramu na sisi tumependana kwa ajili ya Allah hatuwezi kudumisha upendo wako tukatia dosari na tukaribu upendo wetu kwa Allah tabaraka wa taala watu watu wasuna. Mkimuona shekhe wenu ameenda tofauti msimsengenye. Mkamkalia vikao, mkaanza kumsengenya, mwambieni, shekhe Mbona hukutufundisha hivi? Shekhe hajatufundisha kumshika mwanamke ambaye si halali kwako mkono. Mbona wa mshika mwanamke ambaye si halali kwako kwa mkono? Ah, mbaya sawa. Mkimwambia ma shekhe zenu lakini mashehe wao wakawazi na nimkwa wazi allah na kuimarisheni sisi pia tunalingania lakini pia ni binadamu tunakosea tunateleza kwa hiyo hili ni jambo la msingi sana anasema mmoja katika imam Ibnul Qayyim ta'ala anasema na maneno mazuri sana anasema lamma kana iman nisfayn ilipokuwa imani imegawanyika katika sehemu mbili Imani imeganika sehemu ngapi? Mbili. Nisfu sabr, nusu ya kwanza ya imani ni kusubiri subra. Na nusu ya pili ya imani ni kushukuru. Uislamu anaishi katika maisha haya, anapopewa misukosuko katika dini yake, anasubiri. Kuna watu waliposhikamana na sunna tu, wakashuka kiuchumi Usiache Mbona mimi alafu uchumi unashuka? Lakini wakati sija na dini nilikuwa nakwenda. Milango ya haramu ni mingi. Ukiamua kushikamana na yako kuna mambo madili mengi atakupita kushoto kiaona kwa sababu yana uharamu ndani yake. Mana wako na uenda uchumi wako Kwa sababu uko na halali na haramu vyote kwenda tu. Unaangalia kumiliki viwanja, majumba lakini kuna dili unalikataa na lina pesa kwa sababu ya usalama wa dini yako dili linakuyumba yumba ileleweke kuna milango mingi ya pesa unaikataa kwa hiyo waize wangu thibiti katika dini ya Allah kwa hiyo yasema kana haqiqa ala man nasaha nafsuhu wa ahabba najataha wa athara sa'adatha Ala yuhmila hadhaini al-aslain mtu ambaye anaipenda nafsi yake na anayinasii nafsi yake na nataka nafsi yake ilfaulu na a, apate saada asipuuzie hii misingi miwili na asitoke katika ya hii anapopata jambo la zito katika dini awe na subra na anapopata jambo katika dini amshukuru nani allah tabaraka wa ta'ala kwa hiyo bas namalizia maneno yangu. anasema mmoja katika wanachuoni Al-Hafidh Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Alasama asad'u bilhaqqi adheem. Kuisema haki kwa, kwa zamanizi ni jambo kubwa. Watu kuambiana ukweli katika dini yao. Watu kunasihiana. Na haki ni maana gani? Kwa sababu kuna wakati utahesema haki wengine wataki kuna wakata sema haki wengine wapendi ukizungumzia zina Wazinifu watakuona wewe ni mbaya ukizungumza utapeli mataperi watakuona mbaya leo kwenye vijiji yetu huku kuna vikundi vya vijana wengi wamejiingiza kwenye utapeli na nyote mnajua wanaitwa wapogomaji wanapogoma sina wasikio wangu. vijana wenu wajukuu zenu na hili bala hili balaa hii tsunami hii imeathiri sana kwenye kijiji chetu huko hili tsunami linalokuja hili hatujui nyuma ya tsunami hili naku. ni watoto tumekuwa nao tumesoma nao katika hao kuna ambao walienda kusoma dini wamehifadhi juzuu mbili juzuu tatu wakarudi kwa sababu hawakujua kwa nini wameenda kusoma dini basi na wao wakaingia kwenye kupogoma vijana wanafurahi wanapenda maisha ya haraka eh wanaitwa matajiri watoto tajiri mtoto si nawajua eh kijana ajulikani hela kapata wapi ni mnafurahi tu an, ana gari hili ana hili hili ni sunami linalokuja katika miji yetu tumuombe Allah tabarakataala kifanye na sisi hatuacha kuwasema taendelea kuwakemea kwa sababu ni wadogo zetu ni ndugu zetu hawa kwa nini wanafanya hivi hawa, wameyumba dhana nyingi za maisha yao wameziweka kwenye kazi zao hawana yake na Mola wao anayewaruzuku kwa anaweze kuwaruzuku wakaamua kupitia shortcut ili kuweza kufanyaje kwa sababu na kibaya katika vitu vya hatari wazee wangu ni wazindue. hawa wanaopogoma wakawaibia watu wanashirikiana na waganga mtu hawezi kufanya kazi hizi kwa zama hizi mpaka awe anaroga kwa hiyo ni niwateli utakuta vikundi mbalimbali mbali vina waganga wao wanaowaroga ili wawaibie watu mtu kukuibia kala kamoja akakachukua huyu huyu ni kama vile kakuua sikambi wanawaibia watu mamilioni sasa mambo kama haya yanapoingia kwenye miji kwenye kijiji ni alama ya Shar sisi hatuna historia hiyo kila mahali utasikia historia katolo tukisema katolo sote tumeingia huko kila historia ukienda muleba wanajua dini katolo ukienda siji wapi karagwe utasikia historia ya katolo ya dini Ukienda Bukoba mjini ukienda wapi uko wapi utasikia huko e, kiziba utasikia katoro Katoro katoro ilikuwa inasifika kwa sifa ya dini watu kusimama katika dini japokuwa ilikuwa inasifika pia kwa fitna. Ila angalau dini ilikuwa ina, ina, inafunika hayo leo inakuja kusifika katoro kwa wapogomaji kwa wezi matapeli kwa sababu hawa ah, vijana wapogoma wana, wanafuatiliwa wanajulikana wanaishi wapi na wanazaliwa na nani serikali haiwezi kufanya vitu hivyo ujulikani sasa kama inatokea kuna baadhi ya watu wanawalinda au wanashiriki wanawalinda kwa namna moja au namna nyingine wajue kwamba Allah anawaona na Allah yukuna, na Allah na jeshi kubwa Allah hashindi kuwatumia nzi akauwa wote hao nzi tu ni kitu kidogo sana mbele ya Allah Tabarak wa Taala Wewe unamwibia mtu ame eh mtu laki yake tano kijijini wala ujali Kahawa Kaima nusu mwaka amevuna milioni yake mbili tatu. nachukua kiuraisi Naenda kone ni ndio maana utakuta hizo hela haziwanufaishi Magali mazuri yameparki kwenye vichaka kwa hiyo tunarudi tunasema hivi wazee wetu simameni kwenye dini kwenye ukweli semeni wazazi simameni mseme kwa watoto wenu eh ukweli Tuthibiti kwenye dini ya Allah tabarak wa ta wala tusiumbe kwa hiyo alimamu dhahabi akasema asdhu bil haqqi adhim kutamka haki ni jambo nzito jambo gumu kwa hiyo kama ni jambo gumu yanahitaji ila nguvu na ikhlas inahitaji ushuja na inahitaji ikhlas Inahitaji ushuja lakini pia linahitaji ikhlas Akasema fal bila quwa mtu mwenye ikhlasi bila kuwa na ushuja yajiza aliliambi atashindwa kuisema hakutashinda kuisimamia kwa, kwa sababu ana ikhlas lakini muoga kuna vitu anavyogopa lakini wakawiyu bila ikhlas mwenye nguvu na ushujaa kama ana ikhlas atusaidiwa na Allah na ataachwa kwa hiyo tu Allah tabarak wa taala atuhifadhi na atuthibitishe atu atu atu atu katika dini yake mwisho kabisa Kuthibiti katika dini tujitahidi kumwomba Allah dua kwa sababu hatuwezi hatuwezi kwa mazingira tuliyonayo hatuwezi kusalimika bila tawfik ya Allah tabarak wa taala alhamdulillah alladhi hadana lihada wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah hatakuwa ni kuongoa kulaiti asingetuongoa nani Allah tabarak wa taala koyo yeye ndiye tunamwambia rabbana la tusiqulubana ba'da idha hadaytana wa hab lana atuthbitish allahumma amitna ala alislam wa as-sunnah eh allah tufishe katika uislamu na sunna hili ndio litakalo tusaidia ya muqallibal qulub thabbit quluban ala dinik jembo lingine Mtu asipokuwa na elimu asasa ya dini yake atafitinika kila balaa linalokuja bila mkumba. Mtu yuko kwenye sunna lakini ajui, hiyo sunna ni nini. Kama unajua thamani ya sunna utakuwa tayari kupoteza kilo ulicho nacho kwa ajili ya sunna. Kama maswahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم. Wa maswahaba waliatimiao wakatengana na familia zao kwa ajili ya nini? Sunna kwa sababu walijua thamani ya sunna. Lakini leo kama ujui thamani ya sunna unaweza ukacha sunna kwa ajili ya 2020 ukacha kwa ajili ya mtu ambaye uende ukamtangulia kufa au akakutangulia kufa lakini unacha Allah tuimarisha, tukae kwenye vikao vya dini tulazimiane na mashehe zetu tulazimiane na, na, na nasaza wanachuoni wetu za maulama na mashehe ndio na wanachuoni, tuwaulize tusifanye mambo katika dini bila kuwauliza hili litatusalia tuwe wa kweli baina yetu Naomba niishie hapa katika nasaha zangu mimi kama mimi eh namuomba Allah Tabarak wa Taala ananufaishie mimi kwanza na nini kutokana na nasaha hizi. Naomba nimkaribishe Sheikh Akidu na yanga lauda kachache eh awazunguze na, chache, e, na nini wasalimie Kidu yuko Morogoro. E, nyumbani ni Karagwe. Lakini amefanya dawa hapa wakati ipo e, hapa hapo Mjuga. Sinielewa. Kwa hiyo e, kwa hiyo haiwezekani angalau mimi sina muda mrefu bidhani kama na miezi sita nimetoka huko lakini yeye ana muda mrefu kidogo kwa hiyo naomba aje aitakiwe azunguze ye kwanza lakini aliwahi keswali e barakallahu fik bana sana haya subhanallahu wa bihamdih